Dagens gäst i Jenny och är En person som jag har väntat jättelänge på Som ska <skratt> Få vara med i den här podden Vasima <skratt> Min bloggkollega På Rodeo Man hittar både Jenny och vänner-bloggen Och Vasimas blogg På rodeo.net Om man vill kalla in Du är en sån där person som När du kommer in i ett rum så känns det som att men nu, nu är alla andra bara spöken så här. <skratt> Ta över totalt Alltså vad fint sagt. Jag hoppas att det är så. Det är fantastiskt att vara den personen. Som jag är den personen så måste jag omfamna nu. Så tack Jenny. Ja, det, kommer. det, det är synd att det är bara är någon slags radio och inte, inte tv. Men ah. jag känner att det kommer bli väldigt bra ändå. Det känner jag med. Känner inte du av energin? Alltså jag håller på att explodera. Jag är ju så exalterad över att vara här. På riktigt, jag har faktiskt lite prestationsångest. Även om det lite märks. Men... Fan vad kul du kommer att ha det. Plötsligt när vi sa att kom in här på Tegon. det är Stöldsbron där vi är. var hon inte ens druckit breadbull idag. Det är som att tvungen att typ min energi. Och du får seriöst öfila mig om jag börjar prata munnen på dig. För jag har en tendens det. Det kommer bli skitbra. Man får göra precis som man vill i den här podden. Uh, du har tagit med dig några låtar Så du har lyssnat mycket på i sommar uh, vi, vi har också hittat några låtar Den här veckan mm. De två första vi ska spela här uh, hänger ihop på ett sätt vi, vi börjar med en av mina favoriter För veckan som gott I uh, förra veckans uh, Jenny och vänner var vi i Göteborg på ett West och spelade in uh, vårt 25 avsnitt med El Pergo Del Mar. Och då uh, startade vi hela avsnittet med Drake sin nya låt Hold On We're Going Home. En av sommans finaste låtar. 100%. Lätt. Visst är det? 100 procent. Jag har överlyssnat på det. Jag tänker att det är så jävla bra. Och idag så är det samma låt en gång till Fast med en annan av våra så här, absoluta favoritproducenter Dev Hynes eller Blood Orange Jag älskar det honom Tycker att han och Solange borde bli ihop på riktigt ja. De gör så jävla bra grejer tillsammans Och de ser så jävla bra tillsammans Vilket uh, power couple Ja ah, faktiskt Det Hade varit helt fantastiskt De måste tänka på det De måste börja omfamma den idén Va ja. vad, vad tyckte du om den här uh, versionen? Jag tycker Man den är jätte jättemagisk Jag drömmer mig bort den känns, den känns lite så här exotisk och den känns himla som den inte ens gjorde i i dag, i går. Han kommer ut idag så det känns som att han gjorde den för typ 20 år sedan. Nu blåser det här på tegeln. Det är max så som att man har fått till slut. Det var vinden, liksom i mikrofonerna och jag blåser. Jag fortsätter prata så helt oberörd, koncentrerad tjej Det känns som att du har liksom, Nu av en på Det vind, liksom. Jag har sagt, så, så, så synd att det är bara radio så ni inte får se hur det är men, äh, men, Drake, jag måste bara säga det. Jag tog, det har inte gått ett enda avsnitt utan att vi har pratat om Drake. Det känns som att han är vart äh, så. Vad skiddes helgon eller... Krafthjul mm. alltså, alltså jag tycker det är helt okej okay. som att du vet när man eh, när man, man kan kritisera Drake Och tycka att han är lite och det kan hålla med på vissa grejer Men han levererar ju också mm. Han gör ju så här onekliga bra saker Och då måste man bara liksom rappa det på något sätt Och när, jag, när han gör och låtar om kärlek Då blir oh. det alldeles ja, men Absolut, låt han, herregud han kan ju det Det var ju en Du dök ju på så här featuring på, på den här låten mm. Hold on, we're going home Majid Jordan Precis, oh, kärleken där Och du har tagit med dig någonting nu Som är just det Ja ah, precis tog Ja ah, exakt Precis och jag måste bara erkänna Jag trodde att Marie Jordan var en person Men det är ju tydligen två personer Så det är Majid som sjunger och Jordan som producerar Så här är ett av deras gamla projekt Som nu har precis kommit ut De gick under No Good People Men här är låten med Chillpad lax Och den är helt mm. Seem convoluted, taking simple, throwing it out the window. You foregoing emotional. No hope I may have had a single impulsive decision. So idle, come girl, won't you take out your rifle? Shoot down all my high points and start with me. Start with me. Start with me. beskriva den här låten? Jag skulle beskriva den som slutet av sommaren och man tänker tillbaka på alla stunder. Vad sa jag sen i alla fall när jag hörde den. Och eh, jag blev berörd. Hur har din sommar varit? Den har varit som den här låten. Nej, ska jag? <laughs> min sommar har varit alls bra faktiskt. Den har gått mm. så snabbt som man Det är höst, tyvärr. Jag måste säga det här är höst. Där? Vi står, står här och huttgar lite. Ja, lite. För alltså det och eh, det börjar en jorden nästa vecka Så ni kan ju bara passa på att njuta av de här vindarna mm. <laughs> Men, men det, det här, den här låten Jag tycker att det, det här känns som ett väldigt bra tips För de som gillar så här, Frank Ocean och all den här Softa, dova, mjuka mm. musiken Som vi har hört nu senaste året ja. Absolut, absolut. Frick, ja. Och eh, ni måste ju lyssna på EPN, After Hours. Vi har väldigt mycket om Jay-Paul och Frank Ocean-stuket Och lite så här: Det finns några så här fanklottar som Prince. Mm. Så om man kan uppskatta det så borde man absolut haffa det. After Hours. Mm. Här alltså, jag tycker det är nice. Men det, det är lite som jag sa till dig innan att det är lite som reggaetan för mig. Eller, okej. Okay, jo, lite som reggaetan. Eh, lite av det. Och det känns väldigt nice. Men för mycket av det. Och, och finns en aspekt Att du, jag kanske typ eh, kollapsar. Men jag tänker, vi pratade lite här under låten om produktionen. Det är, <laughs> är lite jobbig. Men den, är den är lite, lite kwek -kwek. men den har det, det cray men det är någonting men har sin skärm. Lite som en psycho bitch som man bara eh förmerar med Helene då. Ja. <laughs> <laughs> ja, jag vet inte, det är, det är någonting i det här liksom dubstepiga, trappiga mm. som är för jobbigt egentligen. Precis. men när det liksom kombineras med någonting som är så sött och poppigt och, och har en ganska speciell melodi. Jag tycker att det kan funka. Aha. I vissa sammanhang ja, Den får grönt ljus den får ja, det. Ja. <laughs> Du, hur, hur tänkte du när du valde låtar eh, till det här avsnittet? Eh, jag försökte inte tänka för mycket. För det är ju det blir så himla Men eh, jag tänkte på de låtarna som jag faktiskt har lyssnat på väldigt mycket. Eh, den senaste tiden. Mm. Och eh, som jag vill typ tänka på om ah, typ nästa halvår eller nästa sommar. Och bara reflektera på. Ja, ah, de här låtarna valda jag på grund av att jag kände någonting för dem. Så det kommer bli kul för mig att lyssna tillbaka på den här podcasten och bara... Ja, ah, fan vilka bra låtar jag valde. Det är liksom så här sommaren 2013. är exactly. Nedkokade till några ah, låtar. Precis. De, de, nu blir det en av låtarna som du har valt. Ah. Det är en disclosure-låt som kom för ett mm. um, Defeated No More. Vad har du valt den? som att ja, ni kommer ju föra låtar så kommer ni förstå. För en av mina favoritlåtar. Men uh, jag vet inte. ta för sig själv. Det är bara så jävla fet. I feel your shadow disappear favorlåter från sommaren 2013. Mm, Vad ja. gillar du det här? För att jag blir så himla glad av den. Och för att eh, jag är verkligen ett jättestort fan av disclosure. Jag är eh, som sagt 92 och 94. med min bröder som mm. var ingenier när det gäller musik. Och just det här låten påminner mig om eh, min eh, barndom. 90-tals housefolk. Eh, och eh, Ja faktiskt, jag gör det Och jag måste omfanna det då Vad har du med för sådana favoriter från 90-talet? Vad, vad är det det här påminner dig om? Liksom? Det påminner om när jag gjorde mig redo Redan då, när jag skulle lurka Massa såhär disco Eller när jag kollade på Lurka? Min... Vad är lurka? <laughs> ja, lurka det är det jag gör om På daily basis Jo det är när jag tar mig från ställe till ställe Jag är där Men ändå inte där Ah. Det betyder typ basically att jag eh, hänger, runt. Ah, hänger runt, tuggar <laughs> runt, vet ni? <laughs> så det är det T jag gör. Lurkar ah. runt sen uh, early 90s. Exactly, I've been doing that. Ah. Så det är kult kul. men det här är faktiskt en bra lån som jag... Eh, här är ett scenario att ha den högsta så här på en ignorant nivå när du kör bil runt så här, mm. Stockholm. Stockholm by night Alltså förstår ni känslan då? Och bara ah, mm. Jag glömde ju säga här innan att Den här låten som du Kallade för en Psycho, <laughs> psycho låt Det var Lips Everything to me eh, Som var eh, remixad av två eh, snöberg som heter Faustix och Imanos eh, tror jag. Ooh. Eh, Men det här var ju Disclosure Såg ah. du dem på Way at West? Ja, nej, jag måste inte ens prata om det här mm. <laughs> Alltså det enda jag längtat efter så här, eh, Sen jag fick veta att jag skulle på OS Var för att är disclosure Och vad är det man gör? Jo man åker hem samma dag som man ska spela Varför eh, det? Därför jag gick på på upp. Och, vilket var jättefint Mogge och Sara om ni hör det uh, Men som sagt jag men ville du verkligen... hatar dem <laughs> <laughs> Men ärligt Vem har sitt bröllop på uh, Vår bästa datum Det no fanns, Det var ett jättefint bröllop mm. Men uh, hur som helst alltså, Tyvärr så missade jag idag. Men uh, jag får se dem någon annan dag Jag såg inte dem heller Men jag hörde att det var många som uh, Vad heter lyriska Ja uh, det var galet Alltså jag stängde av min mobil Sen sen emot kvällen, För det, det, det gick inte Jag fick bara en massa videoklips Alltså Där är det bästa Jag har varit med dem det så här. Rub it in my face Won't you Men Ja uh, uh, jag får se dem någon annan dag hur var sen... din uh, festival uh, helg annars? Uh, den var uh... Fantastiskt faktiskt det, Jag känner bara att jag inte hann lurka alla ställen det, det så här, Man har tre dagar på sig Och hur plötsligt så är hela Göteborg Typ en partymecka party mm. Och man hinner inte vara på alla ställen Alltså jag önskar att det fanns flera mig Som kunde alla, åtminstone teleportera sig från ställe till ställe Jag blir också väldigt väldigt stressad av ah. att jag inte kan vara överallt Restren. Och att man inte kan liksom samla alla personer man gillar på samma ställe ah. Jag går och vallar alla som jag tycker om <laughs> Och försöker hämta dem och, och ställa dem på en plats <laughs> Och det är så sjukt Jag var typ på festivalområdet bara en enda gång på upp mm. typ två där Och det är ju konstigt Och då såg jag bara mig igen. Men alltså du fattar ju Och via området Alltså jag kommer inte ens närheten av det. Vi, vi, vi står ju här på trädgården. Det blåser ganska mycket. Det är ganska härligt väder Men vi, vi har varit tvungna att spänna fast skydden. Det är de här stora puffiga, bubbliga sakerna som man sätter på micken. Med just så här gamla festivalarmband från Way Out West. För att börja av. Det så ser du som här sponsorship från Way at Att uh, yep, yeah. <laughs> Vi fortsätter. Vi uh, Vi ska spela en låt i den här podden så ganska ofta så spelar jag låtar som äh, kompisar har gjort mm. äh, som äh, folk i min närhet <laughs> har gjort. Ganska ofta så är det min snubbe Jesper och hans äh, kompis och min kompis Alex Thunder äh, som, som har producerat någonting fett de kallar det. för up to no good. <laughs> uh, och nu är de här igen. Uh, de har publicerat en låt med en uh, ny duo-konstellation. Hjälta mot sin vilja. Och vi kommer inte till det här att du känner ju de här personerna. Ja! Vilka är det? Uh, låt mig presentera världens bästa Meromangasha och Henoachi då. Och de här är ju två genier som har funnit varandra. Så jag är jätteexalterad för att höra den här låten. Det är lite super på det varför jag inte fått den till till mig. Men okej, okay. vi, vi kör bara. vi kör. delade tungor, gör mig oftast kluven, men ormar ömses skin med tiden, så vi får hoppas på att förståelsen är ömsesidig. Kallad och giri, skyller på 40% med två easy. Lindans dansar på dansgolvet, Maja Greddnos har med lindat kring lillfingret, skippar minglet, bland de som har ryggdunkat på ryggraden, rygg mot baren, hon har bara rygg i aktaren, Dålig skärparna, styret ligger under skärpet, otålig vid skända verket. Ett finger i, svär, ingen märker. I själva verket, ökänd destination och okänt sällskap. Kyssar som påminner om en bortglömd vänskap. Tillfällig kärlek inväntar morgondagens avsmak. Hon hade mjuka ben. Latina, gillade hennes uttal. Hon hade mjuka ben. Vi talade om stor dåd under små timmarna. Mellan mål med sand mellan tårna. Hon slutade droppa namn och började släppa tårar. Själ, skälen utan själ En tjuv men icke soda. Står du klädd i klänning och olyckliga tårar Bedårande och såra Jag har gjort saker som är svåra Smälta, förstå dig Men låt mig måla dina tår Måla dina tår Sätt dig ner, rök dig cigarett Lägg din fot på knä Lå mig välja färg Håret, håret Det står rätt håret, med håret säger mig vilken Ska jag sätta på ditt hår blött Huvudvärk, måste du förna innan du blir trött Sätt dig ner på golvet, jag ska sätta upp ditt två. Innan du blir trött Hullar upp en vinter, två blås jag ska få dig flyga långt till färd Utan farkost fuck Fucking farkost fuck Lätt glanssmak, på min sista joint Sitter tänker för mig själv Mona Lisa borde målar som solo Men se dig sätta på dig Följ är med tunga som jag med och om mig någdiskt, älskar mig för alltid, döljer på dagtid, ha Följer mig fanatiskt, älskar mig för alltid, döljer det på dagtid, älskar mig för alltid, men är det på dagtid, Ah. Följ mig för något. Älskar mig för alltid Men det på dagtid Vad säger man? Du ser väldigt, väldigt koncentrerad ut När du lyssnar på den här låten ah. Vad tänker du? Jag, jag satt faktiskt här och, och skrev ett <gård> Hatasemest till <på> här <gård> Ett Nej <hat? gård> <gård> för att, fan vilken bra grej de har gjort Herregud Jag tyckte det var så jävla fett och jag försökte memorera texten Som de sa, bara för att Det är poesi, det är poesi Det är rakt igenom poesi på ett asfett bit Så big up to up to no good Always up to some good Så det är, <laughs> Hur fan var fett, fan var fett. Nu, Det nu var jättefint Nu känns det ju som att vi bara håller på med politik här I den här podden, vi spelar med, <laughs> med kompisar Gästerna känner, artisterna Ja man får ju det Och vi skulle om... aldrig spela ifall vi inte tyckte att det var sjukt bra mot sin vilja heter de har är ett tillfälle för alltid fantastiskt, jag måste säga bara plans på min joint ah, fan, äh. så bra, alltså någon sa det på låten Läpplands <laughs> på min sista joint alltså det är poesi, om inte ni vet det ah, då är det poesi Men vad ser det vi lyssnar på? Vi lyssnar på Tänk med GTW Rework. Mm. Den, och låten heter When I'm Lit och den är helt klart en av mina favoritlåtar eh, den här sommaren. Jag måste bara räppa Jan och Lisa som faktiskt upp den här remixen på deras vlogg så jag ja. måste ge dem cred, För jag hade bara hört originallåten innan och jag är helt förtjust med den här artisten GTW eh, som har gjort den här remixen. Den är så jävla alla fet. Vi, vi kan ju säga det att journalister sitter här bakom oss, vi, vi, vi räppar någon slags musikredaktion på Rodeo, är <gör> så det? Alla, det är ju bra! Alla får gå in och kolla uh, rodeo.net, för uh, ja, det håller på att bli uh, kanske Sveriges bästa musiksajt. Ja men jag tycker det är så <gör> nice, för då slipper man här, gå igenom tusen olika sidor på internet och typ en massa spam, och då har vi samlat allting på Rodeo, vilket är fett, det är nice. Mycket bra gäng. Ja, faktiskt. Tink äh, är ju en favorit, äh, ända sedan Lisa just äh, mm. spelade henne tidigt i år när hon mm. var gäst i podden. Det är ju en ganska ung Chicago-rappare. Bara för några veckor sedan så körde vi den här Future Brown-låten äh, med uh. henne, som heter Wanna Party. Det är en av mina absoluta favoritar från i sommar. Är äh, vad, är, vad är det som du gillar med henne som uh. Varför finns det inte till och med, Tink? Alltså hon är ju som jag kallar det för så här, Perfect Ratchetness. Eh, Vad är det? <laughs> perfect Ratchetness. Jo, det är så här. Hon är inte för Rowdy för att eh, bli så här typ, eh, disturbed av henne. Hon är bara så här: eh, fortfarande lite out there, lite så att man blir lite rädd för henne för att hon är ju hudd, ah, hon är ju superhudd av sig, hon kan rappa och sjunga, men eh, hon, inte, hon har plockat alla bra saker som man gillar mm. kring The Wretchedness utan att bli så där för Ja, jag vet inte jag ska formulera mig det här utan att bli för rädd <laughs> Vi gillar tänkt så mycket så att vi, vi spelar en låt till på ja! äh, en vecka när hon är med mm. Det känns ju som att de här lite hippare producenterna har ju verkligen så slagit klona i henne ja, äh, ja. Jag vet inte om det är bra eller dåligt Det blir i alla fall ganska bra musik mm. äh, Här är det en så att, typisk Jenny och favorit, How mm. to Dress Well som har gjort en version på en av hennes reter. I oh. Veckans absolut uh, finaste Wow Tink och uh, How to Dress Well den uh, heter Kanye. I Så himla fin Den är jättefin Man alltså, älskar de där garderna uh, But our love is true <laughs> Like CC in Future <laughs> Eller hur? I love the future Jo, jag älskar det Och som jag tänkte på Jag älskar dem i typ det, det ikona Sådär Paret nu Det är alltså uh, Sierra och, Ja, precis och, den här Autotune Future <laughs> Som de uh, avgör där. Jo, men de är lite här Track from de är ju mer, uh, un inte underground Men de tänker så här: JC och Bianca Att man tänker på dem som hiphop-håret Och mm. så kommer Future Sierra uh. In och jag digger så fan Men F Sierra har alltid haft massa såhär kändispojkvän Hon hade ju Bow wow, uh, 50 Cent är här. Uh, uh. Men det här är det här ja uh, det här är, är. true. Åh, <laughs> oh, älsk älskar det uh, Jag med Jag följer Sierra på, på Instagram uh, jag, jag blir alltid glad när den här ful lilla hunden tycker <laughs> Och jag blir alltid ännu gladare när det är så Oh my god Och så är det honom Future jag tycker det är nice att de visar upp deras kärlek i alla fall. Absolut. Mm. Vi har kommit fram till din sista låt. Oh no! Det är, det är en låt från ett album som kanske är ett av Augustis bästa. Mm. Eller vad tror du? Uh, believe the Hype kan jag säga i alla fall. Det är Issa Fark med hans överfeta Trap Lord. When did I do without her? me high, get your ass in the shower. Took one pull, shit, told her was a sour. Hit a double drum, can't get it louder, can't get it louder, louder. Bougie bitch, wanna fuck for hours. Stop, Stop sucking dick, bitch. Not for the better. I'm fuck with this bougie nigga. You yeah. fucked with this bougie nigga. High budget, cause soupy nigga. You fuck with them bougie niggas. Cause you fuck with them bougie niggas. Now working off of. And Elijah Muhammad is in my heart This yeah. is blow with signs from my Lord Knowledge was born right, with signs, young Lord Triple your servants, no violence, young Lord Study your scriptures and follow your God Life in a trap, I know time to get hard I'll pick up your life, just don't buy by the Lord Oh, buy by the Lord Oh, buy by the Lord Oh, by the Lord oh, Don't you niggas ever bother trying to see me, I'm a criminal Oh lord, once he's in the sight of a scope I'ma let him have it more than several. Or I take to make me set it off I'ma bury you motherfuckers without a cough We never taking no shorts, we never taking no losses When you're dealing with my crew, ASAP, bone, yeah, we bosses Anybody with a bone to pick? Now I'm in the level my charge, I'm damn sure to make it stick You must be looking to suffer, well I'ma make it quick Got a trainload of ish, that'll make it sick I made it like I'm here to wipe them all quicker than the pandemic Bone came original, not a gimmick, can they dig it? Hell yeah, they can dig it while I'm sitting on my throne Steady laughing at you niggas trying to get it I'm willing to the end of this, and I don't give a fuck. If I was 86, a motherfucker play me like I'm cannabis. I'm ready for the battle, like a pagan is. I'm never gonna take it in, and nobody can break it in. Awesome, I'm making for the bacon, and a little bit of dope. I'm put the bacon and a certified dope. Having anything to do with it, we selling every breath that they can smoke. I take a token, I'm a reeking damn pill. Carried it on, don't like I'm taking to the soul, like I'm peeking to the soul. But I'm reeking like a reaper, brother. Keep it where they go, straight to the draw. Creeping on them, peeping on them, leaving them in the zone. They don't even really know, leaking on them, keeping on I'm taking every blow for the love of that money. We gotta reaping with I soul. but I keep it what I know for the ending of the road. Gotta go when I go. Get number, no, no follow no phone No calling, and no call. my collar but like a load I'll have a box with a cock and a crow Got a clock and a bone thug When you wanna blow to the clock And it's time zones spirit go fly on Y'all nigga dance to the mic more a cyclone <laughs> Right now we need hydro What about the will, no Cairo Got them stuck in the grave I'm on the grind for a time Never rest to get paid A little hustling motherfucker Put the rust in the face I cut the braids, hit the stage Now they looking the I I'm from Cooley A hundred thousand dollar shows, got a book in the day And I'ma split it with my pros, gotta get it, how it go Counting millions with the pros, know I'm never gon' fold Watch the record count, bro If it ain't about dough, then it ain't about jack And I'ma take it like I want it, I ain't giving it back I get a with to stack, and then I get on the tack I'm like the Tasmanian devil, nigga, bigger than Shaq Call the Reaper, get a shovel, I'm a certified rebel Win the league of my own, and that's a whole Another level, another three, I never settle Keep the pedal to the metal, when them haters in my rearview Hello, hello, burn burn. It's <laughs> my turn. Like I did it in a nigga system like I made <anders> it by all so then I didn't I with two thousand words in two minutes. You never heard another nigga spitting like my nigga's. You're good. I'm trying to get it but They couldn't get it quicker than they really think. They can get it with this and I got my breath But I'm never gonna be the fucker victim. Cause I'd rather be the suspect. I've been giving them enough. Yeah, can I understand? They ain't getting with the pump bitch. One quick move and it's murder. And I will serve a nigga. Exactly. You have to all of you. I don't No, no, don't know. I Asapberg ah, har vi spelat bra gånger här i sommar i shabba, shabba, shabba. en av vänner en av årets bästa låtar för några veckor sedan hade vi ett väldigt bra poddavsnitt här med Johannes Sleppak och Victor Valdås så körde vi Hud Pope Uh -huh. uh -huh. Också skönt låt då du, du, sa jag att det, fan det påminner om Bone Thugs and Harmony Men det är det min vän, ja. Du har alldeles rätt och Nu det är Thugs nu är de, ja, de, de är här och det är det som är så jävla fett mm. Först och främst Busy Bone som kommer alltid vara min one and only celebrity crush Arman, han är jättepsyko idag uh -huh. <laughs> ja, absolut <laughs> Så jag tycker det är så jävla fett att han har med Bone Thugs. Och jag måste också säga på eh, albumet som man kan streama nu för det är inte ute ännu okay. Så är Be Real från Cypress Hill Anix med, så han har ju tagit dit liksom. han har ju massa gamla med... hjälp Ja, ah, liksom. precis, och jag tycker så är alla så jävla fest, Och han har dem i deras rätta element Han försöker mm. inte göra dem, som jag kanske känner med JC Att han såhär, försöker på någon såhär, Ungdomsgrej uh, Medan Ferg Bara rappar Den typ av hiphop som jag tycker om Och det är den här roa. Ja, ah. men Harmony brukar låta ganska så mysiga och glada men <laughs> <annars var> lite <laughs> Men här var det bara spök och hårt och läskigt. <laughs> och tycker och du. Ont, <laughs> nej, men man ska inte låta, man får ju här, inte bara tänka på Bontags så här extasigt, typ vill Man får ju <laughs> tänka på November Surrender och alla de där. <laughs> <laughs> så uh, nej, jag det gör så fan. Syma, den, när podden uh, börjar leda mot sitt slut <laughs> så syns vi att så mysigt jättemysigt sjukt vi har valt uh, i låtväg. Vad vad är du sugen på för musik, framöver? Uh, alltså mer av Tink, absolut ja. det tycker jag uh, hon jag tycker måste bli uh, sådana. Hon nej på riktigt hon är grym. Uh, fan ödde. Jag, vet inte. jag vilken, ju... vilken känsla vill låt i musiken? Uh, jag vill vi mer uh, jag vill ha mer twerk låtar som man kan twerka om och gå upp på klubben nu. <laughs> nej men uh, jag har ja, lite så jag tycker de uh, att det det var svårt jag vet inte Tink och twerk oh, Twerk, trap och sudden Ja jag vill att sudden rap ska so komma tillbaka också Och självklart mer i safari Asa Fragge har bett om Asa Fragge. Det är vad jag säger det. Dagens sanning. Man kan se bemota mot att kanske se Vad Simon i någon slags filmad form här i Hästarfotar. <laughs> vi hoppas på det. Vi sätter dem här innan ni går. Ja, precis. Jag det Det göra radio med dig. Uh, man kan läsa Vad Simons blogg på nätet. Där kan man också läsa Jenny och Vändens blogg. Massa av bra gymmusik. Vi avslutar med några av producent-Peters favoriter, Sweaterbeats och Arnold. Men här låten heter Yellow Green. Tack för att du kom hit på sida! Ja. Jag komma! Eight. Eight.